בעזרת השם ידבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ב, מיוסד על תורה קצ"ד וליקוטי מוהר"ן. מלך הכבוד, ערכני שיהיה בורח מן הכבוד בתכלית באמת, ותהיה עם מי תמיד, ותיתן לי חכמה, בינה ודעת אמיתי, ואזכה לדעת גדולתך ורוממותך וממשלתך, אשר מלוא כל הארץ כבודך. ובכל דיבור ודיבור מלובש כבוד מלכותך, כי הדיבור הוא היכל המלך. עד שאתבטל בעיני עצמי נגד כבודך ולא אכפוץ שום כבוד כלל. כי מי הוא פטי ירצה כבוד בהיכל המלך. כי כל הכבוד הוא רק והדיבור שהוא יאכל המלך, ומי הוא השוטה שירצה לקבל כבוד בפני המלך, אשר כל הכבוד והגדולה והממשלה שלו לבד. רחם עלי ותן לי דעת אמיתי לידע כל זה באמת. ולא ירדוף אחר הכבוד כלל, רק אדרבה. אתרחק ואברח מן הכבוד בתכלית באמת, ואמסור כל הכבוד אליך וליראיך האמיתיים לבד אשר אתה חפץ בכבודם באמת. ויקוים מקרא שכתוב שאו שערים השכם ונסו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים השכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו אל העולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.